Kapitola 6. Láska Stanchion mě uvedl na jeviště a přinesl židli bez područek. Pak přešel na kraj Pódia a vykládal si s obecenstvem. Já si dozložil plášť na opěradlo židle, světla začala pohasínat. Položil jsem odlučené pouzdro na zem. Bylo ještě ošundělejší než já. Bývalo docela pěkné, jenže před mnoha lety a mnoha mílemi. Teď byly kožené pandy popraskany a zatuhlé, samotné pouzdro se místy prošoupalo do papírové tenkosti. Z původních přezek zbyla jen jedna křehká stříbrná věcička. Ostatní jsem nahradil vším možným, co jsem kde sehnal, takže teď se pouzdro pišnilo různorodými přeskami z jasné mosazy a matného železa. Ale uvnitř spočívalo něco docela odlišného. Uvnitř ležel důvod, proč jsem tak zoufale schánil školné na zítřek. Úporně jsem o ní smlouval a i tak mě stála peníze, jaké jsem nikdy v životě za nic jiného nevydal. Tolik peněz, že jsem si ani nemohl dovolit pouzdro správné velikosti a musel jsem vystačit se starým, vyloženým hadry. Její dřevo mělo barvu černé kávy nebo čerstvě rozorané země. Křivky těla byly dokonalé jako ženské boky. Tlumený ozvuk, jasně znějící struny, tiché zapředení. Má loutna. Má hmotná duše. Slychal jsem, co básníci píší o ženách. Opěvují je nadšenými verši a lžou. Viděla jsem námořníky na břehu, jak němě opírají zrak na pomalu se vzdouvající mořské vlny. Sledoval jsem staré vojáky se srdci jako tuhá kůže, jak slzí, když vlajka v barvách jejich krále zavlaje ve větru. Věřte mi, tihle muži nevědí nic o lásce. Nenajdete ji ve slovech básníků ani toužebných pohledech námořníků. Jestli se chcete něco naučit o lásce, Podívejte se na ruce kočovného muzikanta, když hraje. Ten to zná. Pohlédl jsem do obecenstva, jež pozvolna utichalo. Simon mi nadšeně zamával a já mu odpověděl úsměvem. Zahlédl jsem bílé vlasy hraběte trepa u zábradlí druhého balkónu. Vážně hovořil s dobře oblečenou dvojicí a ukazoval mým směrem. Pořád se za mě přimlouval, přestože jsme oba věděli, že je to beznadějné. Vynal jsem loutnu z otřískaného pouzdra a začal jí ladit. Nebyla to nejlepší loutna v Eolianu ani z poloviny. Měla mírně prohnutý krk, ale ne do oblouků. Jeden z kolíčků byl trochu volný a náchylný k rozladění. Zahrál jsem tichý akord a přiložil ucho ke strunám. Když jsem vzlédl, spatřil jsem daninu tvář jasnou jako měsíc. Zrušeně se na mě usmála a zakývala prsty pod stolem, kde její společník nemohl nic vidět. Jeně jsem se dotkl volného kolíku, přejelož jsem rukama po teplém dřevě loutny. Lak byl místy odřený a poškrábaný. V minulosti s ní nezacházeli právě v lídně, ale proto nebyla pod povrchem méně krásná. Takže ano, měla své vady, ale co znamenají dobré kazy, když jde o záležitost srdce? Milujeme to, co milujeme. Rozum do toho nemá co mluvit. Svým způsobem je právě nerozumná láska ta pravá. Každý dokáže něco milovat, protože. To je snadné stejně jako strčit si mince do kapsy. Ale milovat navzdory? Snad chyby a i k těm chovat lásku? To je vzácné a rizí a dokonalé. Stanchion pokynul širokým gestem směrem ke mně. Ozval se krátký potlesk, následovaný pozorným stišením. Zabrnkali jsem dvě noty a pocítil jsem, jak se obecenstvo ke mně naklání. Dotkli jsem se struny, lehce ji doladil a začal jsem hrát. Než zaznělo pár tónů, všichni melodií poznali. Byl to Beraní zvon. Písnička, kterou si pastevci pískají už deset tisíc let. Nejjednoduší z jednoduchých melodií. Každý by dokázal zahrát na hřeben. Co na hřeben, stačily by složené dlaně. Jedna ruka nebo i dva prsty. Jednoduše řečeno, šlo o lidovou hudbu. Na melodii beraního zvonu se zpívaly stovky písní. Písně o lásce nebo válce. Humorné, tragické i vášnivé. Neobtěžoval jsem se žádnou z nich. Žádná slova. Jen hudba. Jen ta melodie. Zhlédl jsem a uviděl lordaci hlobradého, jak se naklání k denně a pohrdavě gestikuluje. Usmál jsem se a loudil jsem melodii ze strun loutny. Zanedlouho se můj ústně změnil. Byl teď napjatý. Na čele mi vyvstal pot. Sehnul jsem se k loutně a soustředil se na to, co dělají mé ruce. Mé prsty kmitaly, tančely a vznášeli se. Hrál jsem tvrdě jako bouře skrupobitím, jako kladivo bušící domosazy. Hral Hrál jsem jemně, jako když podzemní slunce slíží na pšeničné pole, něžně, jako jediný pohybující se list. Po nějaké době se mi námahou začal zadrhávat dech. Vždy se mi sevřeli v tenké bezkrevné čáře napříč tváří. Při refrénu jsem pohodil hlavou, abych si setřásl vlasy z očí. Pod se obloukem rozstříkl a v kapkách dopadl na prk na jeviště. Těžci jsem oddechoval, hruď se mi zvedala jako měchy, připadal jsem si jako běžící spěněný kůň. Píseň zvolnila, každá nota zářivě je jasná. Jednou jsem téměř zakolísal. Rytmusná zlomek vteřině klopítl. I hned jsem se však zpamatoval. Hnal jsem se dál a podařilo se mi dopracovat se do finále, stále líbeznými a lehkými tóny, bez ohledu na to, že moje prsty se změnily v unavené šmouhy. Pak, když už bylo jasné, že nemůžu pokračovat dál, zazněl si ní poslední akord a já se vyčerpaně sroutil v židli. Obecenstvo propuklo v bouřlivý potlesk. Ale ne celé obecenstvo. Skupinky roztroušené v hladišti místo potlesku vybuchly smíchem, někteří dokonce bušili do stolů a dupali, pobaveně pokřikovali. Potlesk se zadrhl a téměř okamžitě utichl. Muži a ženy se zrazili. ruce jim strnuly uprostřed tlesknutí, upírali pohledy na smějící se skupiny. Někteří se tvářili pohněvaně, jiní zmateně. Než se mohla rozvinout nějaká vážná debata, udeřilo jsem do strun, Vyloudil vysoký tón a zvedl ruku, abych znovu upoutal pozornost publika. Ještě jsem nebyl hotov, ani z poloviny. Poposledl jsem si a zakroužil rameny, abych si je uvolnil. Zavrnkal jsem akord, dotkl se volného kolíčku a bez námahy jsem spustil druhou píseň. Byla to jedna z Ilienových, Tintatatornin. Pochybuju, že jste o ní kdy slyšeli. Mezi ostatními Lienovými skladbami patří ke zvláštnostem. Za prvé nemá text. Za druhé, i když je to krásná melodie, není tak chytlavá ani dojímavá, jako jeho známější písně. A co je hlavní, je až zvráceně obtížná na provedení. Můj otec ji vždycky označoval jako nejlepší píseň pro patnáct prstů, jaká kdy byla napsaná. Nutil mě hrát ji, když jsem začínal být přes příliš sebevědomý a potřeboval jsem trochu pokory. Snad postačí říct, že jsem ji cvičil zcela pravidelně, nikdy i víc než jedenkrát denně. Tak jsem hrál Tintata Tornin. Opřel jsem se na židli, skřížil nohy a trochu se uvolnil. Moje ruce se líně procházely po strunách. Po prvním refrénu jsem si tiše povzdechl, asi jako chlapec, který za sluného dne musí zůstat doma. Očima jsem začal znuděně bloudit po místnosti. Zatímco jsem stále hrál, posedával jsem, snažil se najít pohodlnou polohu a nedařilo se mi to. Zamračil jsem se, vstal a podíval se na židli, jako by za to mohla ona. Potom, když jsem se znovu usadil a ošil se, výrazem tváře jsem dával na jeho nepohodlí celou tu dobu tisíc tónů písně tančilo a dovádělo. Mezi dvěma akordy jsem si našel chvilku, abych se líně poškrábal za uchem. Tak jsem se vžil do své role, až jsem skutečně pocítil, jak mě připadlo zívání. Klidně jsem tomu podlehl a předvedl zívnutí tak široké a dlouhé, že mi diváci v prvních řadách mohli spočítat zuby. Potřásl jsem hlavou, jako bych si ji chtěl vyčistit, a otřel si slzící oči rukávem. Během celého toho představení tintatornin cupitalo do vzduchu. Bláznivé souzvuky a kontrapunkty se proplétaly a zase se oddělovaly. Všechno bezchybné a lahodné a snadné jako dech. Když přišel konec a pevně utáhl tucet spletených vláken melodie, neprovedl jsem žádné rozmáchlé gesto. Jen jsem skončil a protřel si oči. Žádné finále. Žádná uklona. Nic. Roztržitě jsem si protáhl klouby na prstech, až zapraskali. Sklonil jsem se, jen abych vrátil loutnu do pouzdra. Tentokrát se jako první ozval smích. Tytíž lidé jako předtím halekali a bušili do stolů, ještě hlasitěji než poprvé. Moji lidé, muzikanti. Odložil jsem zdoněný výraz a široce se na ně zazubil. Potlesk následoval o několik úderů srdce později, ale roztroušený a zmatený. Ještě než se dosvítilo, rozpustil se do stovky šeptaných debat po celém sále. Když jsem scházel ze schodů, přispěchala ke mně Marie, obličeji rozzářený smíchem. Potřásla mi rukou a poklepala mě po zádech. Byla jen první z mnoha, samých muzikantů. Než mě mohli obklopit a zastavit, zaklesla se paží do mé a vedla mě zpátky ke stolu. Dobrý bože, hochu, vyhřkl Manet. Ty jsi tady něco jako malý král. Tohle není ani poloviční ohlas, jaký obvykle mývá, pravil Willem. Normálně ještě pořád provolávají slávu, i když už je u stolu. Mladé ženy na něj mrkají a házejí mu pod nohy květiny. Sim se udiveně rozlížel po sále. A ta reakce mi připadala, hledal správné slovo. Smíšená. Proč to? Protože tady náš šestistrunka je tak ostrý, až se málem sám pořeže, mínil Stanchion, který se prodral k našemu stolu. Taky jste si toho všiml? přeptal se Sušemanet. Kuž, sykla Marie, bylo to geniální. Stanchion vzdychl a potřásl hlavou. Já bych tady rád věděl, poznamenal Willem důrazně, o čem je řeč. Kvot zahrál nejjednodušší píseň světa a provedl to tak, jako by zpřádal len na zlato, řekla Marie. Potom vzal pěkně náročný hudební kousek, jaký by tady dokázala zahrát jen hrstka lidí a zahrál ho tak snadno, až by se zdálo, že ho zapíská i dítě na cínovou píšťalku. Nepopírám, že to bylo chytře provedeno, přesvědčil Stanchion. je v tom, jak to udělal. Každý, kdo po první písni načeně tleskal, si teď připadá jako hlupák. Připadá jim, že si z nich někdo stropil žert. Což je pravda, podotkla Marie. Účinkující ovlivňuje publikum. V tom je celý vtip. Lidi nemají rádi, když si z nich někdo utahuje, namítl Stanchion. Vlastně to nesnášejí. Nikdo nemá rád, když si s ním někdo hraje. Technicky, vmýšlel se Simon, hrál ten vtip na loutnu. Všichni se otočili k němu a jeho úsměv trochu pohasl. Chápete? Ve skutečnosti zahrál vtip. Na loutnu. Sklopil pohled na stůl, přestal se usmívat a najednou v rozpací zčervenal. Omlouvám se. Marie se veseler ze smála. Manet promluvil Takže, tady jde o dvojí obecenstvo pravila pomalu. Jednak ti, kdo o hudbě vědí dost, aby žet pochopili, a ti, kdo potřebují vysvětlení. Marie pochvalně pokývla směrem k manetovi. Přesně vyjádřeno, obrátila se ke Stanchionovi. Když sem přijdeš a neznáš dost, aby sporozuměl vtipu, pak si zasloužíš špetku toho tahání za nos. Až na to, že většina diváků patří ke šlechtě, pravil Stanchion. A tady náš chytrolín ještě nemá mecenáše. Cože? Podivila se Marie. Trep to rozlašoval už před několika měsíci. Proč po tobě ještě nikdo neskočil? Amros Jakis, vysvětlil jsem. Podle jejího výrazu jí to nic neříkalo. To je nějaký hudebník? Sin barona, vysvětlil vilém. Nechápavě se podmračila. Jak by ti mohl zabránit získání patrona? Má spoustu volného času a dvakrát víc peněz než Bůh, odvětil jsem suše. Jeho otec patří k nejmocnějším mužům mentu. doplnil Manet a obrátil se k Simonovi. Kolikátý žije v nástupnictví na trůn? Šestnáctý? Třináctý, odpověděl Simon zasmošile. Před dvěma měsíci se ztratila na moři celá rodina surtenů. Ambrose samozřejmě nezamlčel skutečnost, že jeho otce už dělí jen tucet kroků od strůnu. Manec se otočil zpět k Marii. Háček je v tom, že tento baronský synek má dostatečně velkou váhu a nebojí se jí používat. Abychom byli úplně spravedliví, pravil Stanchion, tak tady mladý kvot zase nepatří právě k nejrůznějším významným osobnostem společenství. Odkašlal si. O čem svědčí jeho dnešní vystoupení? Nesnáším, když mi lidé říkají mladý kvot, poznamenal jsem k Simovi. Ten mi věnoval chápavý pohled. Stejně tvrdím, že byl vynikající. Marie se postavila čelem ke Stanchionovi, pevně rozkročila nohy. Předvedl nejvtipnější výstup za poslední měsíc. A ty to víš? Položil jsem jí ruku na paži. Má pravdu, přiznal jsem. Bylo to hloupé. Váhavě jsem pokrčil rameny. Nebo by tomu tak bylo, pokud bych měl sebemenší naději na získání patrona. Podíval jsem se Stanchionovi do očí. Jenomže tu nemám. Obavíme, že Ambrose mi tuhle studnu otrávil. Studny nezůstanou otrávené navždy, namítl Stanchion. Pokrčil jsem rameny. Tak co potom s tím? Radši hraju písně, které pobavíme přátele, přátelé, než se podbízet lidem, kteří mě nesnáší na základě nějaké pomluvy. Stanchion se nadechl a prudce vypustil vzduch. Na tom něco je, přiznal a slabě se usmál. V krátké chvíli ticha, jež následovala, si manet významně odkašlal a letvým pohledem přejel stůl. Pochopil jsem narážku a pustil se do představování. Stanchione? S mými kolegy a přáteli Vilém a Sejmem ses už setkal. Tohle je Manet, student, a někdy také můj učitel na univerzitě. A pro vás všechny, tohle je Stanchion, hostitel, majitel a mistr Eolianu. Rád vás poznávám, uklonil se zdvořile Stanchion, na se úzkostně rozhlédl po sále. Když už jsme u toho hostitele, měl bych si se věnovat svým povinnostem. Poplácal mě po zádech a obrátil se k odchodu. Uvidím, jestli se mi cestou povede uhasit pár ohínků. Poděkoval jsem mu úsněvem, pak jsem širokým gestem ukázal na Marii. A tady je Marie. Jak jste na vlastní uši slyšeli nejlepší houslistka v Eolianu. A jak vidíte na vlastní oči, nejkrásnější žena na tisíc mil odtud. A jak vám napovídá vlastní rozum, nejchytřejší se smíchem se po mně ohnala. Kdybych byla jen z poloviny tak chytrá, jako jsem vysoká, ani by mě nenapadlo zastávat se tě, prohlásila. Chudá, které se opravdu celou dobu snaží za tebe orodovat? Přihývli jsem. Povídal jsem mu, že to je marná snaha. To jistě, pokud chceš i nadále dělat na lidi dlouhý nos, řekla. Přísahá jak jakživa jsem nepoznala nikoho, kdo by měl takový talent na podhřešky proti společenskému chování. Kdybys současně neoplýval přirozeným půvabem, už dávno by tě někdo probodl. To si piš, Zamumlal jsem. Marie oslovila mé přátelé u stolu. Bylo mi potěšením. Byl pokývl, Sim se usmál. Manet se plavně zvedl a napřáhl ruku. Marie se jí chopila a manet ji vřele stiskl mezi svými dlaněmi. Marie, pravil, vy mě nesmírně zajímáte. Bylo by možné, abych vám někdy během večera koupil něco k pití a mohl se chvíli těšit z hovoru s vámi? Byl jsem natolik zaskočen, že jsem se na nic nezmohl, jen jsem zíral. Jak ti dva stáli vedle sebe, podobali se dvěma zarážkám na knihy, které se k sobě vzájemně vůbec nehodí. Marie Maneta převyšovala o šest palců, boty ji ještě opticky prodlužovaly i tak dlouhé nohy. Manet zase vypadal jako vždy, prošedivělý, neupravený a ke všemu nejméně o deset let starší než ona. Marie zamříkala a lehce naklonila hlavu ke straně, jako by to zvažovala. Právě teď jsem tu s přáteli, odpověděla. Možná bude dost pozdě, než se s nimi rozloučím. Nezáleží mi na tom, kdy to bude, řekl Manet přívětivě. Rád obětují spánek, když na to přijde. Ani si nevzpomínám, když jsem se naposledy setkal se ženou, která vyjadřuje své názory přímo a bez váhání. V dnešní době jsou takové ženy vzácné. Marie si ho znovu změřila. Manec se jí podíval do očí a obdařil jí úsnivem tak sebejistým a ohouzlujícím, že by se uplatnil i na javišti. Nerad bych vás přebíral vašim přátelům, dodal, ale jste první houslistka za deset let, která mě dostančila. Jedna sklenka je to nejmenší, čím se mohu odběčit. Marie se na něj usmála, napůl povaveně, napůl sarkasticky. Teď sedím na druhém balkóně, ukázala ke schodišti, ale dejme tomu za hodinu, za dvě budu volná. Jste neuvěřitelně laskavá, řekl. Mohl bych za vámi pak zajít? Mohl, přikývla. Zamyšleně se na něj podívala a obrátila se k odchodu. Manet se posadil a napil se. Simon vypadal stejně ohromeně, jako my ostatní. Co to k sakru bylo, vyhrkl. Manet se uhechtl do vousů, pohodlně se opřel na židli a přetiskl si korbel na prsa. Tohle, prohlásil, je jedna z věcí, kterým na rozdíl od vás štěňat rozumím. Všímejte si. Dělejte si poznámky. Když příslušníci šlechty chtějí hudebníkovi dát na jeho ocenění, dají mu peníze. Když jsem začínal hrát v Eolianu, pár takových dárků jsem obdržel a na nějakou dobu mi to pomohlo platit školné a udržet se nad vodou, i když jen tak tak. Jenomže Ambro svedl své tažení proti mě tak úporně, že jsem už celé měsíce nic nedostal. Hudebníci jsou chučí než šlechta, ale dokážou ocenit dobré vystoupení. Když se jim vaše hra líbí, koupí vám pití. To byl hlavní důvod, proč jsem toho večera přišel. Manec se vydal k baru pro mokrý hadr, abychom mohli utřít stůl a zahrát si další partii růžků. Než se vrátil, dostavil se mladý celcký pištec a zajímal se, Jestli by nám mohl koupit pití, jak se ukázalo, mohl. Uboutel pozornost jedné z obsluhujících dívek a my si objednali, co nám nejvíc chutnalo, a pro maneta pivo. Popíjeli jsme, hráli karty a poslouchali hudbu. My dva s monetami jsme dostali špatné karty a třikrát po sobě jsme prohráli. Trochu mi to pokazilo náladu, ale zdaleka ne tolik jako podezření, že Stanchion mi patrně říkal pravdu. Bohatý mecenáš by vyřešil mnoho mých potíží. Dokonce i chudší patron by mi mohl poskytnout trochu prostoru, míněno finančně. Kdyby nic víc, aspoň bych měl někoho, od koho bych si mohl v nouzi půjčit peníze a nemusel bych se zaplést s nebezpečnými lidmi. Zatímco jsem se tím v duchu zabýval, udělal jsem chybu ve hře a ztratili jsme další kolo, což znamenalo čtyři ztráty po sobě. Manet sbíral karty a provodával mě pohledem. Tady máš cvičení na zkoušky. Zvedl ruku s třemi prsty, rozněvaně trčícími do vzduchu. Řekněme, že máš troje píky a patro jejich už vyložených. Zvedl druhou ruku s roztaženými prsty. Kolik pík je to dohromady? Opřel se a založil si ruce. Dej jsi na čas. Ještě se nevzpamatoval z pomyšlení na to, že je Marie svolná dát si s drink, pravil Vilém suše. To my všichni. Já ne, zašvětořil Simon. Já věděl, že to v sobě máš. Vyrušil nás příchod Lily, jedné z pravidelně obsluhujících dívek v Eolianu. Co se to tu děje, zeptala se Laško mě. Pořádá někdo hezký večírek? Lily, obrátil se k ní Simon. Kdybych tě pozval na drink, zvážila bys to? Jistě, odpověděla klidně, ale ne moc dlouho položila mu ruku na rameno. Máte vyhoší štěstí. Nějaký anonymní obdivovatel vynikající hudby nabízí vašemu stolu pití. Pro mě je skuten, hlásil se Willem. Medovinu? Zakřenil se Simon. Já si dám souten, řekl jsem já. Manet zvedl obočí. Souten, eh? Pohledl na mě. Dám si také jeden. Věnoval číšnice vědoucí pohled, a pokývl směrem směnem ke mně. No něj, pochopitelně. Opravdu? Přeptala se Lily. Pak pokrčela rameny. Hned jsem zpátky. Teď, když si na všechny udělal dojem, bychom se mohli trochu pobavit, ne? Ozval se Simon. Třeba něco o oslu. Naposledy říkám ne, prohlásil jsem. Sam jsem skončil. Nemá cenu ho dál dráždit. Zlomil mu roku, namítl Will. Mám dojem, že už ani nemůže být víc podrážděný. Rozbil mi loutnu, řekl jsem. Jsme vyrovnaní, jsem ochoten nechat to být. To určitě, zachytal se sim. Hojil jsem mu do komína libru žluklého másla. Povolil jsem mu usedla pod břišník. Zmlkni zločinče, vyhrkl jsem a rozhlédl se. To už bylo skoro před měsícem a kromě vás dvou nikdo netuší, že jsem to provedl já. Teď už to ví i Manet. A každý, kdo je na doslech. Sim červenal rozpaky a rozhovor se zadrhl, dokud se Lily nevrátila s nápoji. Vilův skuten byl v tradičním kameninovém šálku. Simova medovina se zlatavě leskla ve vysoké sklenici. Manet a já jsme dostali dřevěné korbele. Manet se usmál. Ani si nevzpomínám, když jsem si naposledy objednával Souten, zapřemýšlel nahlas. Nejspíš jsem si ho sám neobydnal nikdy. Ze všech lidí, co znám, si jediný kdo tohle pije, řekl jsem. je do sebe hází, jako by o nic nešlo, tři, čtyři za večer. Manec na mě zvedl huněté obočí. Oni to nevědí? zeptal se. Upil jsem skorbele a zavrtěl jsem hlavou. Nevěděl jsem, jestli se mám cítit pobaveně nebo zahanbeně. Manet přistrčil svůj korbel Simonovi, ten ho vzal a upil. Zamračil se a lokl si po druhé. Boda? Manet přikývl. To je starý trik prodejných žen. Vykládáš si s nimi ve výčepu bordelu, chceš se předvést, že nejsi jako ostatní. Že jsi jemný, kultivovaný muž. Tak jí nabídneš pití. Natáhl se a vzal si od Sima svůj korbel. Jenomže oni jsou v práci, nestojí o pití, potřebují vydělat peníze. Tak si objednají sounten nebo peveret nebo něco takového. Ty zaplatíš, barmaný dá vodu a na konci večera se o peníze rozdělí. Když dívka umí dobře poslouchat, vidělá u baru zrovna tolik, co v posteli. Myslel jsem se. Vlastně se to dělí na tři části: třetina domu, třetina Barmanovi a třetina mě. Tak to tě okrádají, mínil upřímně Manet. Barman by měl dostávat svůj podíl od domu. Nikdy jsem si nevšiml, že by se ten objednával u Ankera, poznamenal Sim. Tak to musela být Greydalská medovina, usoudil byl. Tu si objednáváš v jednom kuse. Ale já si přece taky dal Greysdale. namítl Sim. Chudnalo to jako sladkokyselá zelenina a chcanky. Krom toho... Sim umlkl. Bylo to dražší, než si myslel. zazubil se Manet. Však by nestálo za to namáhat se s tímhle vším kvůli malému pivu, hm? U Ankera vědí, oč jde, když se nám Greysdale. přiznal jsem. Kdybych si objednal něco, co opravdu neexistuje, mohlo by to všechno snadno vít najevo. Jak to, že o tom víš? Zeptal se Sim Maneta. Manet se uchechtl. Pro starého psa jako já není žádný trik nový. Světla začala zasínat a my se obrátili k jevišti. Od té chvíle se všechno pomíchalo. Manet odešel na zelenější pastveny. Vil, Sim a já jsme se snažili, aby se nám na stole nehromadili sklenice, jelikož nám povavení muzikanti objednávali jednu rundu za druhou. Přímo pohoršlivé množství pití. Mnohem víc, než jsem se odvážil doufat. Většinou jsem byl souten, protože hlavní důvod, proč jsem dnes do Elianu vyrazil, bylo získání více peněz na školné. Vel a Sim také něco poručili, teď, když znali příslušný trik. Byl jsem za to dvojnásobně vděčný, jinak bych je totiž musel odvézt domů na trakaři. Nakonec jsme už všichni tři měli dost hudby, klepů a v Simově případě i bezvýsledného uhálnění číšnic. Než jsme odešli, zastavil jsem se na slovíčko u barmana a zavedl jsem řeč na rozdíl mezi polovinou a třetinou. Na závěr vyjednávání jsem inkasoval celý talent a šest jotů. Převážná většina pocházela z toho, co mi koupili kolegové muzikanti. Spočítal jsem obsah peněženky. Rovné tři talenty. Díky smlouvání jsem také získal dvě tmavě hnidé láhve. Co je to, zajímal se Sim, když jsem je strekal do pouzdra s loutnou. Bredonské pivo. Přesunul jsem hadry, kterými jsem obkladal loutnu, aby se oni láhve netřely. Bredonské, prohlásil Will hlasem plným pohrdání. Má blíž chlebu než k pivu. Sim souhlasně přitívil a zašklebil se. Nemám rád, když svůj chlast musím žvíkat. Není tak špatné, bránil jsem se. V malých královstvích to ženy pijí, když jsou těhotné. Arvel se o tom zmínil v jedné své přednášce. Obsahuje všechny možné živiny. Dvoté, my tě přece neosuzujeme. Velmi se starostlivým výrazem položil ruku na rameno. Simovi ani mě nevadí, že jsi Elská těhotná žena. Simon zafrkal, načej se dozesmal svému odfrknutí. Ve třech jsme se přes vysoký oblouk kamenného mostu pomalu vraceli zpátky na univerzitu. A jelikož široko daleko nebylo ani živáčka, zaspíval jsem pro Sima osel jakýs. jíst. Will a Sim se odpotáceli do svých pokojů ve stájích, ale mně se ještě nechtělo do postele a dál jsem se toulal po prázdných ulicích univerzity a vdechoval jsem chladný noční vzduch. Loudal jsem se kolem temných průčelí lékáren, dílen foukačů, skla a knihařů. Zkrátil jsem si cestu napříč upraveným trávníkem a čichal jsem čistou, prašnou vůni podzimního listí a zelené trávy pod ním. Téměř ve všech hostincích a nálevnách už vládla tma, svítilo se jen v bordelech. Šedivý kámen síně se v měsíčním světle zdal stříbrný. U mě jediné tlumené světlo a ozařovalo mozaiku, zobrazující tekama v typické póze posého o vchodu sva jeskyně, jak hovoří s loučkem mladých studentů. Minul jsem ty glík, jeho nesčetné ježící se komíny byly temné a na pozadí nebe osvětleného měsícem z nich nestoupal žádný kouř. I v noci páchli čpavkem a spálenými květinami, kyselinou a alkoholem. Tisíc smíchaných paků se vsáklo za staletí do kamenných stěn budovy. Poslední byl archiv. Na pět patr vysoký a bez oken, připomínající nesmírný pocestný kámen. Jeho masivní dveře byly zavřeny, ale já viděl na rudle světlo-sympatických lamp, linoucích se kolem dveří. Během zkouškového období nechával mistro Loren archiv otevřený i v noci, aby všichni členové Arkana mohli studovat dle libosti. Všichni členové samozřejmě s výjimkou jediného. Vydal jsem se z pásky k Ankerovi a našel hostinec temný a tichý. Měl jsem klíč od zadního vchodu, ale než bych klopítal tmou, zamířil jsem do postraní uličky. Pravou nohu na sud zdišťovou vodohu, levou na okenní římsu, levou ruku na kovový okap. Češej jsem vyšpohl ke svému oknu ve třetím patře, odstrčil závoru kusem drátu a vlezl dovnitř. Byla tam tma jako v pytli a já byl příliš unavený, než bych chodil pro světlo dolů ke krbu. Tak jsem se dotkl knotu lampy u postele, nevelčil si prsty olejem, zamumlal spojení a pocítil v paži chlad, jak mi z ní uniklo teplo. Nejdřív se nic nedělo a já se zamračil. Soustředil jsem se a snažil se překonat o pár opilosti. Chlad se mi zatěl do paže hlouběji, až jsem se zachvěl, ale k se konečně rozdářil. Teď mi bylo chladno a tak jsem zavřel okno a rozhlédl se po maličkém pokoji se svažujícím se stropem a úzkou postelí. S překvapením jsem si uvědomil, že ve všech čtyřech koutech světa není žádné místo, kde bych byl raději. Skoro jsem si tu připadal doma. Vám by to možná nepřišlo divné, ale pro mě to bylo něco neznámého. Vyrostl jsem mezi Edemskými ruhy a domov pro mě nepředstavovalo žádné určité místo. Domov to byla skupina vozů a písně u táborového ohoně. Když povraždili mou kočovnou společnost, bylo to pro mě víc než ztráta rodiny a přátel z dětství. Bylo to, jako by vypálili celý můj svět až po čáru ponoru. Teď Téměř po roce na univerzitě mi začínalo připadat, jako bych sem patřil. Pro mě nezvyklý pocit, taková láska k nějakému místu. Svým způsobem to bylo uklidňující, ale ruch ve mně neznal klid a vzpíral se myšlence na zapuštění kořenů jako rostlina. Když jsem vplouval do spánku, uvažoval jsem, co by si o mě asi myslel můj otec.